For os alle sammen, men for os elskere af britisk fodbold er Julen jo langt fra en fredelig tid, må man sige. Peter Pil og Kieran, det er en tid, hvor der er masser af dejlig fodbold. Ja, ja. Og øh, jeg har fornøjelsen af at øh, lave noget af det selv, noget katterbagkorg. Manchester City og Arsenal. Det er tirsdag. Det er tirsdag. Det er tirsdag. Aften dig ja. ja. Vi udkommer onsdag. Hein? Gør vi? Ja. Det er noget ja. Så er den spillet den her på det tidspunkt. Ja. <laughs> øh, okay. og, og, og Hvordan gik det? Hvordan gik det, ja. ja. Også Brentford, Newcastle. <laughs> var, ja. ja. ja. var det ikke det? Jo. Beg to. Rigtige for hende. Og jeg synes, at øh, det, som øh, Thomas Frank han har gang i i Brentford, det synes jeg er helt fantastisk. 4-8 ja, sejre over Newcastle. 4-8 sejre over Newcastle, ja. To måler i eventum. Ja. Og Arsenal i en vanvittig krise og taber 0-6 ja. til øh, Manchester City i Kappavkommensår. Det, øh, folk jo så kan nå, det er ja. faktisk, når det her udkommer onsdag, onsdag aften på D-play Everton Manchester United, den, den sidste kvartfinale, den kan man nu også se. Det kan man. Nå, men skal vi så ikke i stedet for hoppe lige til at, at gennemgå det, der er sket i Premier League, siden vi sad her sidst, det har været en, jeg synes, det har været en begivenhedsrig runde. Du sidder og, og, og former de noter lidt, Kian. Altså, Liverpool har vundet Premier League, Arsenal har rykket ned i, i championship, og Ole Gunnar Solskar har købt sig selv et år mere i Manchester United's managers' sæde. Ja. Det er jo øjebliktsbilledet, Ja. det du siger, det er. Spændende kamp, der foregik på, på, på Old Trafford mellem Manchester United og Leeds. Det var, det var fantastisk fodbold. United rammer målet 13 gange. 13 gange skyder de på målet og rammer det. Det er helt vanvittigt stat. Og det var sjovt at høre, hvordan... Øhm, jeg kunne ikke rigtig fornemme det på de danske kommentatorer, fordi jeg jo øh, sad med mit barn, og han skulle være skæd, og han skulle, så skulle han have noget mad, og så alle mulige ting. Så det, det, er svært, det er svært nogle gange at, at følge helt med. Men jeg kunne forstå på Twitter, at, at, at, at, at de engelske kommentatorer skulle have været fulde fuld af lovros over for Leeds, som jeg altså taber 6-2. Men øh, folk elsker jo Leeds. De er virkelig blevet Premier League's Dække med deres øh, gung ho -fødball. Men hvordan, hvordan har du det med det, Kian? Fordi... Du er ikke Ole Gunnar Solskjær fan men så alligevel, når han laver sådan nogle præstationer der. Og altså, øh, jeg De synes, nu, jamen, jamen, det er svært at rumme. Er det, det Ja, fordi på en eller anden måde, øh, så, så, så spiger der lidt håb. Og jeg har brugt så lang tid på at være en modstander af, af det, Manchester United står for lige nu med Ole Gunnar Solskjær som manager. Og med Paul Pogba nu spillede han så ikke i går. Øhm at, at, at jeg, jeg har det ambivalent med det, altså jeg skulle bare være glad. Jeg skulle kun være glad, og det er jeg ikke kun, jeg er ikke kun glad over det her. Der, der, der, der er en følelse af, på en eller anden måde, af, at Arh, det holder ikke det her. skepsis. Ja. Mm. Men er det ikke den måde, som øh, mange Liverpool-folk havde det i rigtig, rigtig mange år, Nå, tror det, du. Godt hvor være. det er, at man indimellem får de her resultater, øh, hvor man sidder og tænker, hold da op, det er jo fantastisk det her, nu er det på gang. Og så har man den her defensive pessimisme, hvor man beskytter sig selv, fordi at oplevelserne igennem så mange år har, har, har ikke været der. Mm. Man ved godt, at det, ah, det falder, det man falder lidt. Man sig på at skuffet, Ja, det falder ja. lidt sammen, og så bliver helt, man ikke sådan ja. helt... Jeg synes, hvis jeg skal pege lidt på nogle ting mod Manchester United, så synes jeg måske, at man kan bruge det billede, at, at de letter tit og ofte, men de når aldrig rigtig flyvehøjden, om jeg så må sige. Altså, så det bliver sådan lidt... Øh, op og ned. Vi skal øh, også have en historie senere om at ja, det. det skal vi. <laughs> det. <laughs> men men, men, men det, det er sådan lidt, øh, i England siger man consistency, ikke? Altså det, de mangler den der stabilitet. Mm. Fordi øh, jeg har det også sådan lidt, at det var en fantastisk kamp, synes jeg også. Mm. Jeg synes også, at Leeds spillede ganske udmærket. De spiller så måske lidt naivt også, øh, og, og laver nogle fatale fejl, hvor det er, jeg sidder og tænker, hjemme at det de, de er jo ikke verdens bedste hold. De kan jo ikke tillade sig at lade være med at holde øje med modstanderne. Ja, og ikke, Men det, spille, med, og ikke spille med nogen defensiv midtænder. For, for eksempel, Æ, nærmest ikke. Ikke? Og, og, og Manchester United udnytter så alt ja. omkring dem. Men jeg har også en, en fornemmelse af, at de kan gå hen og tabe til Burnley i næste kamp, eller hvem der er, jeg kan ikke huske. United, det. mener du? Ja, United yeah. Manchester, yeah. Manchester United. Manchester United kan gå hen og tabe den næste kamp, til næsten hvem det skal være. Ja. Det, det er en fedt man. Nu ser du, at de ikke altid når flyvehøjde Nogen der nu har noget flyvehøjde, det er Liverpool. 7-0 slår de simpelthen Crystal Palace i, i weekenden. Og det er sådan, vi har siddet her uge efter uge og talt om, det er op for grabs i overmesterskab. Ja. Nu ligger de lige pludselig op 7 point ned til Manchester City. 8 point ned til Chelsea, mens vi optager det her. Altså, ja. De bliver bare mestre nu. Ja, men, og det jeg tweetede efterfølgende, det er utroligt faktisk, hvor, hvor godt Liverpool kan præstere med tanke på, hvor mange af deres profiler der er derude. Eller, Og vi har også, ja, ja, hvor mange af deres profiler der er derude, men også det her med, at der løbende altid er en enkelt en, eller to ude. Altså, så har de alle sådan ude, så har de Virgil van Dijk ude, så øh, var ikke det ene sted, og så var ham mm. det andet sted. Altså, det, det, er, det, det er virkelig, det, det, det tyder på, at der er en fantastisk kultur, der er virkelig et stærkt system. Og, øh, og hvis Salah gerne vil til Real Madrid eller FC Barcelona, så skal Liverpool nok klare sig. Det er jeg sikker på. Mm. De har også, nu har de jo købt shots at tage over. Han, han kan jo prøve. spille på alle de der tre forreste ja, han positioner. Ikke? Han er så skadet. Han er så men alligevel så... Ja, det er ikke lige nu, de men, men hvad hedder det? Så i kampen? Altså det, ja. jeg, jeg sad og, og, og så den her, og jeg sad og tænker i indledningen, okay, de kommer foran et 0, men de spiller egentlig ikke særlig godt. Chris Pallas spiller rigtig, rigtig godt og kommer frem til nogle chancer, hvor det er, at man kan næsten se, at øh, hvis de ikke udnytter de her chancer, så kan de altså passe på. Fordi at, øh, at Liverpool, hvis de havde fået de samme muligheder, så havde de bare udnyttet dem. Det gjorde de så også i resten af kampen, Liverpool. Men, men det er jo ikke forkert at sige, at Liverpool kunne godt have været bagud med, øh, efter de kom foran 1-0, kunne det godt have været bagud med, med, med 2-1-3-1 og så alligevel, så kører de ind og siger, så der er også den her... De bager, ja. Det gør de jo. Ja. Så der er også den her kynisme. Man kan sige, at det er jo kynisme kommer med kvalitet, så deres afslutninger deres opspil, deres øh, hele deres koncept, det ligger jo rigtig rigtig godt. Og nogle af deres omstillinga Holkæft var det farligt, mand. Det er ja. Er der og de, de er de, de frigjorde nu. Netop, de har ikke det der 30 års pres længere på sig. Nu er de Nej. skal Nej. Er nu er de okay. det engang, gang, nu kører det bare for. Og derfor kan de godt gå hen og blive farlige. Og øh, jeg, jeg har tidligere sagt at øh, at mesterskabet kan vindes på 83-84 point. Så var jeg helt nede og at, at sige 80 point, men mm. altså, og det, jeg tror måske at det kommer til at ligge stadigvæk væk i, stadig i i mellem der. Øhm, men, men de skal ikke give Liverpool meget mere snor, de andre. De er, de er farlige i Liverpool. Ja. Nogen, der absolut ikke er farlige, det er Arsenal. Altså nu jokede jeg lige her med i indledningen, at Arsenal er rykket ned. Det, det har sådan længe været en, en joke blandt Arsenal-fans, som jeg selv er, er Arsenal-tilhænger, om nu er vi en del af nedrykningskamp og sådan noget. Jeg, jeg føler virkelig for første gang nu, det kan godt være, I synes, jeg er helt væk nu. Det, det er en reel mulighed. Er der fire point ned? 4 point ned til, uh, til Burnley. Burnley har, har to kampe i øvrigt i baghånd. Det er jo ikke nu, det skal afgøres ved at godt. Men de har fået to point de sidste syv kampe af Arsenal. Og... Ja, jeg kan slet ikke se. Men, jeg, tror jeg kan det, slet ikke se, hvordan altså, det er. Hvis, hvis, hvis Arsenal er, er involveret i en nedrykningskamp langt ind i sæsonen, så bliver Arteta på et eller andet tidspunkt fyret. Det gør han 100%. Og så kommer der en ny ind. Og så må vi se, hvem det bliver. Jeg har dårligt, jeg har dårligt tænkt over, hvem det kunne være. Det kunne være Ove Christensen. Han er jo vant til at ræde folk i <laughs> igen. Men, du kan ikke blive sammen allerede, Nej. Ej, øh, men dig men jeg, jeg føler bare på en eller anden måde, at de har så meget kvalitet på holdet, at, at den der modreaktion, der, der vil komme, skal nok redde dem. Men kvaliteten er der. Men er der det der, er der, kan du kigge på en spiller på det hold og så være sådan der, ham der, han går ind, så tager han fat i de andre ind i omklædningsrummet og siger, kom så gutter, nu, nu, nu er det nu. Jeg tror på en eller anden måde, det er sådan et store problem, at ja. jeg tror, det er et fragmenteret omklædningsrum. Og det har jeg kun på mine fornemmelse. Jeg tror, det er meget. Jeg tror, det er ikke et homogen omklædningsrum, hvor folk kæmper for hinanden. Det er bare min fornemmelse, jeg aner ikke noget. Altså, jeg, kan altså, jeg, ikke. Typer, altså, jeg kan godt se nogle typer, jeg kan du godt se Granit Chaka gå ind og gøre det. Jeg tror da, han godt kan splitte et omklædningsrum af. Men så skal man også levere ude på banen. Og det skal jo helst være de bedste, som leverer ude på banen, og som griber fat i folk ved at gå forrest som et eksempel, og så tager fat i, i, i, i kollegerne inde i omklædningsrummet også. Og der har de måske ikke lige den lederskikkelse, som, som, som kan gøre det lige nu. Og så er der altid den fare, at vi siger, at de har den kvalitet, de har den kvalitet. Men vi har bare set mange eksempler på, at hold trupper med kvalitet. Når de kommer derned og ligger hmm. i den ende, så har de ikke... Fordi de er slet ikke mentalt forberedt har ikke på de her. De har ikke redskaberne no. til det. Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad gør Arsenal-ledelsen? Altså Arsenal, vi havde i det seneste udgave af Get In Talk Show, en, en lang snak om at tætte os altså. De møder Chelsea nu her, så møder de Brighton, og så møder de West Brom den 2. januar. Altså Chelsea, dem, dem har de ikke en chance for at slå. Den taber de stort. Brighton, den taber de også. Og hvis de taber, det taber de også. Det taber de, også. Hvis de taber til West Bromwich så, så går Det ikke. Så siger det som om de skal ja, på, det okay, jeg er 100% på det der til Chelsea. Ja, men men det kan jo også altså, sådan som sæsonen har været, det skal vi jo også være lige at sige. Så kan de jo godt lige få en uafgjort resultat mod, mod Chelsea. Og så kan det måske øh, godt være at de altså de kan godt at Brighton kører jo ikke øh, helt fantastisk nej, i øjeblikket. West Bromwich gør heller ikke. Altså så kan de jo måske stå med syv point på den anden side efter at ikke har fået to point eller kun har fået to point de seneste syv kampe. Så sådan kan det jo også komme til at gå. Men kan I se, at jeg, jeg tror på min point er, at de er afgørende de næste tre kampe for ham, fordi hvis han taber de tre, du kan leve med at tabe til Chelsea, men Brighton og West Bromwich, så er vi inde i en stime, hvor så ja, er I, den 10 kampe, to point eksempelvis. Ja. Det. det kan du ikke længere forsvare. Nej, nej. Nej, det bliver så, så, for så, så er en ansvarlig ledelse jo nødt til at handle. Ja. Du sidder smil og giver. Jeg tænker bare, det er sjovt. Ja. <laughs> ja, altså jeg, jeg har det jo sådan, selvom Arsene spiller jo ganske, ganske fodbold, mm. så jeg glæder mig til at se deres kamp, for jeg glæder mig til at se dem ryge endnu længere ned i sølet. Det gør jeg virkelig. Jeg synes det er for jeg glæder der, der mig de... mere til at se Arsenal end til at se United nærmest. Fordi jeg var besat se Arsenal. Oh. Og, og, og ja, det er engang, fordi jeg, altså jeg hader ikke Arsenal, og det gør jeg virkelig ikke. Nej. Men jeg synes bare det er skægt. Hmm. Jeg Synes bare det er virkelig det, det, det, det er sjovt at se. Ja, nogle af de store hold, som, ja. som, som, som ja. har en selvforståelse af, at de skal ligge et par ja. ja. så lige pludselig ligger der nede. Det er fordi der er nogle andre mekanismer, der, der, der træder i Jeg vil ikke sige, at det er sjovt. Jeg synes det er interessant. Ja, det er jeg, det lad os snakke om det. Men der, der, der det er bare nogle gange, når man ser sit eget hold, jeg tror vi to talte om den at når ens eget hold er så meget i krise, som det er, så kan man næsten sidde, og det er jo ikke så fedt at sige som fan, men bare håbe, de taber endnu større. For ja. det var endnu sådan, så bare tab fem. 0 jo, jeg synes ja, det, er, det, er, det, er, det, er, det er meget skidt skizofrent. Ja, Prøv at se nogle af de der nederlag, de har haft. Hjemme til Villa, hjemme til Fulham, hjemme til Everton. Det, var det ikke hjemme til Everton? Det tror jeg, det var. Mange hjemmebanekamp. Så vinder 2-0 på, på udebane ja. over Tonne. I sindssygt kontrolleret kamp. Ja. Ja. No, de den her Premier League er allerede blevet... Må jeg lige slutte ja, ja. med, med, med, med, med, med Jonathan Liu fra, fra Guardian, fantastisk journalist. Og han skrev om den her Leeds-Manchester-United-kamp. Og, og, og det her stykke, jeg lige vil læse op på engelsk, uh, det, det skrev han om, om, om Leeds, uh, Leeds' angrebsspil. Han siger, they attacked when it was 0-0, they attacked when it was 2-0 after 3 minutes. They were still attacking deep into injury time when they were 6-2 down, and it could scarcely matter less. On some level, you assume they must—they gr must grasp the concept of results, of wins and draws and points, of basic counting. But until the final whistle bl uh, blows, you have just have to trust—you just have to take it on trust. it's just It's like a game. It's a system Succes ud fra. Det synes det jeg bare var meget meget. godt skrevet. Ja, det er fedt. Det er meget godt skrevet. Dem ja. kan vi godt lide. De er et fedt bekendtskab i Premier League. Det var bedre skrevet, end det var læst op. Vi, <laughs> <laughs> vi nyder at se uh, leads, fordi de er underholdende. Og uh, noget andet, der er underholdende, Kian, det, det er jo... Uh... Nogle snak, du før har haft, oh, så altså, bunden ja. til, at bringe det her på banen nu. Det er fordi, det her det er den sidste udsendelse inden uh, nytår, vi laver Get In Talk, så Vi skal hygge os i dag. Vi skal hygge os. Og uh, du har før hygget dig. Vi skal ja. se lidt tilbage på, på nogle ja. gode momenter, vi har haft i forhold til britisk fodbold. Hvad, hvad er det, du har taget med til os i dag? Jamen, vi, jeg har besøgt jo to år i træk den gode Neil Razor Ruddock. Hmm. En mand, som spillede som mest kendt fra sin tid i Liverpool. han har også spillet i Southampton og, og Tottenham. og var faktisk en, en ganske habil forsvarsspiller inden, at, at ølene og, og, og gambleriet og, og vægten tog overhånd. Han besøgte jeg for et par år siden til vores hotel dengang vi viste Premier League, hvor vi havde de her nytårs udsendelse 1. januar, for at lave nogle interviews med ham, og, og, og, og bare fordi han er griner og sjov, og øh, det er dem det er det, det er det, vi skal se nu, her. Ja. Tell me your story about West's life. Yeah, because yeah. I told Razer just before, because I wanted to impress him. Ja. Yeah. Just to sum it up. So you was in the lift, in Denmark when Denmark beat Ireland. Ireland, Ireland, yeah. Um, and then one one of the guys, like, Eriksson scored a hat trick. Yeah. for Spurs. It was before the game. You was in the lift. In the lift, going up to, to watch the game on the fifth floor, on the oh, third floor. Yeah. Shane Phelan from Westlife, one of the lead singers, walks in. No and is And and and the lift is full of people. Yeah. And and I'm like, how can I get in contact with Shane? And I just start singing. I just start singing. Oh. Do you like singing to, do you like singing to Westlife members? Raised, don't play with my emotions. Raisa, don't play with my emotions right, let's now. Let's go there. Let's go. Oh, let's go. Brian McFadden. No way. No way. Put it in. No way. Come on, ring, ring. Is that Brian? There you go. If you don't answer, I want you to leave a song, sing a song. Everybody's took him for the... Oh, I hope I can remember the old lyrics. Come on, Brian, pick up. Come on, Brian. Come on, McFadden. Can you sing that? Uh, Brian McFadden, former member of Westlife. He went on his own. He we went on his own, he wouldn't leave no answer phone either. Come on, answer your phone, you no bed? Uh, why doesn't he go on an answer phone? Maybe we could uh, leave him. Oh, an, uh, can't take your call right now. Just leave your message up the code. press flash or just hang up. All right, all right so it's Razor Yeah, I've got a, a Danish-Iranian Suarez. No, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez. Look, like want to sing your song. Everybody's looking for that something. Go on. Something that makes it all complete. That's a great voice for an Iranian-Danish man. It's up and up, it's all that yeah. reason No razor, razor, razor. Pop, no razor. Somebody beep Okay razor, razor you're not all right. singing it right. All right. All right. I think we should just leave it at that. Cheers, price. Thank you. Maybe that. I think you maybe the, f the the first bit. You was very good. You sounded like someone from Westlife. Yeah. That was a thank you for giving I me that experience. Brian, Mike, Brian, Mike, it was really... <laughs> <laughs> fantastisk. Ja, det, var dejlig, det var en dejlig moment. Nu har du sunget for Shane ja. og for Brian. Og for Brian i Wesley. Har du sunget for flere? Øh... Vi har sunget for Flemming Poulsen. Yeah. Udover det, så nej, det er de tre boybandemedlemmer, vi har sunget for. Lige præcis, ja. ja. Ej, fantastisk. Nå, dejligt lille gensyn. Det var ikke fordi, der var en bestemt anledning. Vi synes bare, det var hyggeligt over. Yeah, vi skal se et par klip mere eh, senere yeah. i, eh, i den her uh, udsendelse. Nu skifter vi en lille smule spor og skal tale om en mand, som vi alle sammen kender herhjemme i Danmark. Og jeg tror, mange har diskuteret hjemme ved sofa-bordet, når de har set fodbold, nemlig Christian Eriksen og den situation, han er i lige nu, fordi vi nærmer os januar transfer hvor der kan ske ting og sager for ham. Han spiller lige nu nede i Inter og får ikke den, den, den, den, den, hvad kan man sige, succes, som vi måske havde håbet på. Nej, spiller og spiller. Jeg spiller og spiller, er spiller det er det. Så meget. På kontrakt, skal vi sige det i stedet for. Ja. <laughs> øhm, han har været rygtet forskellige steder hen i løbet af de sidste par uh! måneder, og, og vi skal lige så prøve at <laughs> se, om vi kan sammen blive enige om en, vi kan lave en top 3, vi kan mm -hmm. også bare lave en enkelt klub, hvor vi synes, det er det bedste sted, eh, Eriksen kan tage hen lige nu. Jeg vil sige, hvis Randers FC <laughs> kunne få ham, vil de have gavn af ham. Også selvom de har vundet meget på det seneste. Jeg tror, de har vundet syv i streg, ja, Randers det så Det er ikke sikkert, at han ville kunne komme ind der. De har et godt hold Randers, men... Øhm, Helt vanvittigt. Hvis du tager øh, Anders ud af ligningen, ja. hvad dine overordnede tanker? <laughs> Jamen, øhm, jeg, jeg kunne godt se ham... Altså, hvor, hvor har han haft succes? Det havde han jo i, i Ajax. Og det havde han i Tottenham. Det er de to, jeg, også, jeg kender <laughs> sådan, til. Sådan er det. Ja. Også gjort han fint nok i Middelfart. I Middelfart også. Ja. <laughs> ikke? Men den, den tror jeg, så, det, det er nogenlunde samme niveau som Randers. Men nej, Premier League havde han jo størst succes. Og man så jo en, en, en gradvis udvikling, øh, hvor han blev bedre og bedre. Og så kommer de jo Tottenham... Og Eriksen kommer jo så i Champions League-finalen. De bliver nummer to i Premier League. Det er lige ved næsten. Ja, det, er. det er lige næsten. Jeg kan godt forstå, at han, han føler alligevel, okay, vi, vi nåede det så ikke desværre. Jeg vil gerne prøve noget nyt. Men det valg, han så fik taget til sidst, eller hvem der valgte for ham osv., og, og det, det, det, det synes jeg var noget rod. Så jeg kunne godt tænke mig, at han kom tilbage til Premier League. Ja. Er vi der, Kian? Ja, ja det, det kunne jeg da også godt, for så får jeg set mere til ham. Ja. Men det er en liga, han... Lad os sige Premier League i hvert fald. En, en liga, han... Her ser vi jo et af de... til dem, der ser programmet, de, de få mål. Han trods alt har fået lavet... Nogle af dem, han har lavet Europa League for, for ja. Inter. Um, det er jo en liga, han kender, som du siger, Pil. Ja. Han er også en, en, en fodboldalder. Uh, er han 28 eller 29 år? Ja, det er omkring, øh, ja. Hvor... Du skal ind og spille et sted, hvor... hvor altså, det er jo på, på et peak af din karriere, vil mange mene. Ja. ja, det var det måske lidt i gamle dage. Jamen, det er, er ikke det en det, diskussion, vi skal... Nej. Altså, i forhold til, hvornår man, hvornår man toppede... Jeg, jeg vil sige, fodbold øh, har udviklet sig sådan, så man topper tidligere. Mm. Det Selvfølgelig kommer det an på, hvor man spiller på banen, men især Nå, offensive ja. spillere topper tidligere, end det gjorde i gamle dage. Men det er rigtigt. Vi er der omkring, hvor at, at han skal... At han, at han sådan i hvert fald både lønmæssigt og... og, og, og Klubmæssigt skal være på i af sin karriere. Lønmæssigt tror jeg, han er der op nu. Mm. Men problemet er bare, at, at skal, præstationerne han, ikke følger med. Præcis. Så han skal jo spille hele tiden. Læ altså, jeg, jeg er mest bekymret for landsholdet jo. Ja. Altså fordi... At, øh... Ikke lige så bekymret for Inter. Nej. Nej. Det, selvom Inter er en, en fin op, klub. Klar, altså, ja. altså øh, jeg kan godt lide Inter. Det er ikke noget, den der gør. Men jeg har, nød, jeg har alle mine bekymringer for for, for og Derfor synes jeg jo selvfølgelig, at han skal spille, og vi skal have de her oplevelser, hvor han scorede tre mål i Irland, sådan ja. så at uh, Kieran Fallonudik kan synge for Racer's Run der. Ikke? Det var en af de fans, der stod lige der jo. Ja. Det var du, at, du var op et, op. Et, et helt fly, de rejser sig op, ja. når han flyver fra Dublin til London, så ja. rejser fly, folket så op. Han er den sidste mand, der kommer ind, ja. og folk applauderer Christian Eriksen. Ja. Det skal vi have igen. Det skal han er heldigvis leveret for landsholdet, synes jeg. Mm. Ikke helt det samme niveau, som vi har, har billeder af her i studiet, hvor han scorer et hattræk mod Irland. Men, men han, han har stadigvæk været god for, for, for landsholdet. Lad os få nogle konkrete bud ja. på banen nu. Du siger Premier League-pil. Ja. Hvad, hvad, hvad, hvad kan vi finde på i klubber? Der er jo mange klubber. Ja. Jeg tror ikke, han kommer til Manchester United. De var ja. interesseret ja. på et tidspunkt, det det. men de fik fat i Bruno Fernandes mm. i stedet for, da Eriksen, han øh, af uansagelige årsager vælger dem fra... Øh, det, så, så tager ja. de Bruno Fernandes. Ja, det synes jeg ikke var så den dag, at, at han ikke ville til United. Øh, men, men, men ja, og så har de jo også købt Donny van øh, og de har jo masser af midtbanespillere i United. Ja. Så, så det der, det fungerer i virkeligheden fint. United, ved at sige, har, øh, er jo et af de hold i Premier League, som øh, skifter oftest system, som har alle mulige forskellige midtbaneskonstellationer, så spiller det, eller ja... Så, så spiller de lige pludselig 3-5-2 Eller 3-4-3 Eller så spiller de 4-3-3 Og de har nogle gange også spillet med diamant på midtbanen Og Eriksen er i virkeligheden Rigtig fint Passer virkelig godt til, til et hold og til en trup Hvor at systemet ofte bliver ændret Fordi han kan faktisk spille mange forskellige pladser Han kan spille den yderste i en en 4-4-3, både på, er de tre på midtbanen og er de tre på kanterne. Det kommer selvfølgelig an på, hvad rolle er, men det gjorde han ofte i Tottenham, hvor han spillede til venstre i mm. en 4-3-3, trækker meget ind i banen, så kommer øh, en offensiv venstreback udenom der. Øh, så det kan han sagtens... Så United, synes jeg, i virkeligheden passer bedst til ham i forhold til alle de her konstellationer, som Eriksen vil passe rigtig godt til. Han er, han er meget god til at og passe ind. Han altså, den måde, spille... de spiller på, men ikke nødvendigvis på personellet, for der har de et plads. Lige præcis. Ja. Øh, og, og, og, og så vil jeg sige, at han kan jo også spille den her, som jeg sagde, i en 4-3-3, hvor han spiller, kan han spille den venstre midtbanespiller. Der, der, der er det jo mest Liverpool og City, som, er, som holder sig mest til den der 4-3-3-formation. Øh, øh, men, men jeg vil også sige, at konkurrencen i på begge de hold vil også være rigtig skarp mest på Liverpools, og så efterfølgende... Jeg skal lige tage at sige Liverpool og Sidi. Lad os lige prøve at tage de to hold. Det, det er to, mm. hvor det måske virkelig ville være sværest at komme på holdet. Vil det ja. være kloge valg af ham at tage til et af de steder, hvis nu han skulle få muligheden her i januar? De siger, okay, vi kan godt bruge ham til bredden, til, til, til det hele. Hvad Men tænker vil, du, Pille? Men vil det de tage jeg, ham til bredden? Nej. Jeg, jeg, altså, nej. jeg, jeg siger Liverpool nej. Jeg, jeg tror slet ikke, at det bliver en mulighed. Jeg, jeg vil heller ikke sige, at det var et godt valg. Nej. Øh, kan vi ikke lade Manchester City lige lægge lidt? Jo. Og så, øh, og, og, fordi der har været nogle rygter om Arsenal. Ja. Og sådan noget der, ikke? Altså, skal vi ikke lige prøve at tage Arsenal? Det har måske været det mest hotte rygte i virkeligheden de sidste måned, halvanden eller sådan noget. Ja, men jeg ved ikke, hvor det stammer fra, det der Arsenal. er bare fordi Arsenal har krise, og så øh, kunne de godt bruge en, en, en, en klasse midman der har gjort det godt i Premier League før, og så sidder man og kigger sig rundt. Og, øh, og der er Christian Eriksen jo bare et godt kort at spille ud. Men skal han til Arsenal? Jeg vil ikke træde ind i det gale hus der. De skal spille championship. for ham? de skal, de, de skal spille <laughs> næste sæson. Det er jo det. det? <laughs> Nej, det vil jeg ikke gøre. Men det er det hold, der har brug for ham. Både hvis vi kigger på personalet, og han kan også passe ind i de systemer, som, som de spiller. Så kan han jeg, vil, vil, de... vil han lave det for skift. Det, det tror jeg ikke er så stor en faktor for ham. I forhold til det der med at være i... i have været i Tottenham, og så lavet det forbudt skifte til Arsenal. Tror I det? Altså, er han sådan... Han har jo været i en der i mellemtiden, ved godt, det er stadig er forbudt skift så osv., men jeg føler bare, så det er ikke det, og... nu, det er sjovt. I har talt mere med ham ja. i forbindelse med ja. og så osv., men er han en han typen der vil tænke vanvittigt meget over det? Åh, oh, det har jeg faktisk meget svært ved at vurdere. Ja. Jeg ja. tror, han har stor veneration stor for, for Tottenham. Og er han i en situation, hvor han har råd til at tænke så meget på det? Nej, altså... det er så det. Mm. Der er jo nogle gange, hvor man må tage de øh muligheder, der opstår, og det var jo tilfældet med Indre, men han skal også lære at det her skifte til Indre. Ja. Det der er sige... med, hvis vi tager Arsenal lige nu, for eksempel, ja. han vil komme direkte ind og spille på, på holdet, tror jeg. Vi ja. leder 100% efter en kreativ midtbanespiller på en eller anden ja. måde. Um, han vil komme ind og spille på et kriseramt hold, hvor omklædningsrummet, må man, man går udefra til den tid, også er, altså det er smadret. Jeg ved ikke, om han vil komme ind og være ham, der kan løfte det, men vil du tage det med at sige, spørge, hvad man har Arsenal, der kan gå ind og tage fat i et mm. Det gør Christian ikke. det gør han ikke. Han det gør han det, gør han det jo kun ude på banen i, i kraft af sit spil. Men ja. Det, ja. Og, og i kraft af spillet, det jeg tænker om, at når du siger, at han er god til det her flydende med, med formation osv. Arsenal og især Ateta har jo fået meget kritik for, at det er alt for låst for de kreative spillere. Altså og, og have et måske meget defensiv udgangspunkt nogle gange. Og så at kanterne skal være de hurtige og kontra så Han vil jo ikke kunne spille en, en Nicolas Peppe, Villarne og Bumjan på den anden kant. Og nogle positioner no. Så skulle han spille ind i de to centrale Men det, med det kan han godt, hvis de, hvis, de, hvis de tilpasser systemet skal efter det. Men det gjorde, at han spillede jo den venstre kant i Tottenham. Yeah. Dengang Tottenham spillede det med, med Pochettino, der kunne han godt spille den venstre kant. Men det var jo ikke, fordi han skulle ud og udfordre på samme måde, som en, en venstre Nej. kant i et Guardiola-system skal. Nej. Men der havde han en anden rolle, hvor han i virkeligheden var en hybrid mellem en og en kant, ikke? Men hvor de havde nogle, nogle gode vinkbaks eller, eller baks, der, der, der, der gik med frem. Så det kommer an på, hvordan de tilpasser det. Fordi jeg kunne da godt se ham spille, hvis det var sådan som en venstre kant, hvor altså, de som eventuelt spiller med Aubameyang frem, men så må han jo komme til at gøre det på en anden måde. Det er det jeg siger. Det er ikke sikkert, at han vil gøre det. Nej, det tror jeg heller ikke han vil. Men, men, men man kan, han kan godt spille venstre kanten. Men du skal tilpasse det til hans styrker, selvfølgelig. Jeg ja, ja. tror jeg ikke er til, at vi gør ved at hente ham ind og sige, nu ændrer vi systemet, fordi de der kan er simpelthen så låste ja. i er de Det er de også ikke. i Guardiola-system, ja. og det er, jo, det er jo det system, de begge to prædiker, ja. kan man sige. Ikke? Så det kunne være en mulighed. Øh, Arsenal, så skal det være på en af de der to centrale midtbaser. at man 100% komme ind og, og spille spørgsmålet? Er bare, hvad... Så er der chaffer er der ikke der tror helt på det bil. Nej, jeg, jeg, jeg er virkelig vildredet, må jeg sige, det her spørgsmål <laughs> her. Altså, det er, altså, jeg synes jo, jeg synes jo faktisk, at der, hvor han vil passe bedst lige nu, det er Manchester City, faktisk. Nu sad jeg så Manchester City forleden. Det er rigtigt, de har mange midtbanespillere. De er, kan jo deres svin med midtbanespillere. Men de mangler sådan en som ham lige i øjeblikket, synes jeg. Fordi, øh, altså, øh, han kan noget andet end Ferdinand Dordes. Han kan noget andet end, øh, Gündogan ligger lidt længere tilbage, øh, spiller mere felt. felt. Han, kan, øh, han kan måske sætte Kevin De Bruyne endnu mere i scene, end han bliver gjort. Det er ligesom, Kevin De Bruyne i øjeblikket skal både sætte sig selv i scene og, øh, og, og de andre. Øh, så, så jeg tror faktisk, at han kunne gå ind på et Manchester City-hold, og han er slet ikke nogen dårlig. Han løber meget. Han er ikke nogen dårlig pressspiller. Mm. Så han jeg tror godt, at han kunne gå ind på det hold og, spille, og være en faktor. Men så vil du spille med ham som en af de tre, hvor Rodri er den defensiv, og så De Bruyne og så Eriksen? Ja. Eller også have, eller også have De Bruyne ude på, på den ene kant. Okay. De giver jo egentlig god mening. De har jo skilt sig af med, med David Silva. Præcis. Og Uden at de sådan rigtig direkt direkte erstatning ind der. Ikke, ikke helt den samme Nej, type. Det er Christian Eriksen heller ikke. Han er heller ikke helt den samme type, men han kan nogle af de samme ting, og han har det samme vision for spillet. Så altså, jeg, jeg kunne godt se ham der. Jeg tror ikke det er realistisk, men jeg, jeg synes, kunne godt se ham der. Men jeg synes bare at de har mange den altså Bernardo Silva kan også han kan jo også spille kant, men han kan også spille en af de tre midtbanespillere. Det ja, kan ikke, spille, ikke. det kan jeg føle også. Ja, men jeg synes bare så så får de også Eriksen og så ligner det, ja, men, det ligner meget hinanden det hele. Men, men, men, men du har ret, men jeg synes bare at Christian Eriksen er bedre end Foden og bedre end Bernardo Silva og, og bedre end uh, Fernand Torres og bedre end uh, Men vi skal også, vi skal også kigge på hvor til de ting han men, kan. Men Ferdinand Torres spiller også nogle gange kanten. Øh, og, ja. øh, ikke, så det, det, og der som vi sagde lige før med Arsenal, Eriksen kan jo ikke spille et, en kant i et Guardiola system ja. eller du ved som det, det er også det samme han. Det, det kan han jo ikke, han skal jo spille en af de tre på, på midtbanen. Ikke? Eller en af de to otter på, på midtbanen. Så det vil han skulle gøre der. Ja, eller så skal der opfindes, så, skal man jo, ja, så skal man jo opfinde nogle andre ting. Men det, det, så, så, så, så, så hiver man ham nok ikke ind, hvis det er, at man skal til at, at opfinde nogle andre ting. Der er mange øh, gode muligheder i det her. Altså, hvis, jeg, jeg, jeg, vi, hvis vi lige skal kigge lidt uden for Premier League også. Ja. Men, fordi det er en svær snak. Der er mange steder, hvor man kan se ham passe ind. Der har været nævnt Paris Saint-Germain. Der har været nævnt Dortmund. Æm, hvad kan I forestille jer i forhold til udlandet. Ja. Er der nogen at foretrække frem for andre? Altså, jeg, jeg tror, jeg tror at, at, at La liga holdene er, er helt døde. Altså, det, det, det tror jeg. Ja. Æhm, han kunne måske godt gå ind på et Barcelona-hold i øjeblikket, som jo ikke kører på, øh, på, på optimal kraft. Æh, det, det kunne han måske godt. Vi en lille dansk klub der, Ja, og der var på et tidspunkt et rygte om Atletico Madrid. Det, det, det, det kan jeg slet ikke se Altså, det, det, det synes jeg ikke vil være et godt valg på den måde, som de spiller fodbold på. Øh, men, øh, nej, jeg, jeg tror ikke, at det er realistisk overhovedet med, med FC Barcelona. Det der er jeg. også noget tysk fodbold, jo. Så skal man så sige ja. Altså, så skal, Dortmund? Ja. De, ja, de er heller ikke godt kønende lige nu. har også nej, været ja, der og... Ja. og, og skal Skabe mange chancer, at de lukker egentlig bare mange mål ind. Det ved jeg ikke, om jeg ikke sådan, de kan gøre noget ved, men Nej. de skal have nye træner og alt efter hvordan de vil spille. Det kan det godt være, der kommer ind derind og jeg, vil sige, jeg har ikke set nok tysk fodbold til at kunne sige, om Dortmund eller Bayern på den måde, om han vil passe ind nogen steder. Nej, jeg, jeg, altså jeg har, jeg har set Dortmund en del. Øh også fordi jeg følger lidt med i, det, i Thomas Delaney, når det er det, op til landskampene og sådan, ikke? men, men, men de, de, har jo, de har jo folk til den centrale midtbane, kan man sige, og, jamen, Christian Eriksen kan på sine gode dage, der kan han jo gå ind på stort set alle hold, siger mm. vi, ikke? men det kunne han jo bare ikke rigtigt i Italien, så det kommer an på, hvem får de som træner? Mm. Det må man sige. Her, her til sidst, i forhold til Eriksen, snakker vi ikke engang noget at nævne om, om det er mulighed at komme tilbage til Tottenham. Det, det kan man jo også spekulere i, om det er eller ej. Kom med et bud hver. Skal vi gøre det? Vi bliver næppe enige om en om klub, der er god. Hvad, hvad, siger I? hvad vil Christian Eriksens allerbedste mulighed være lige nu i januar 2020? Kieran? Det synes jeg er svært. Jeg siger Manchester City. Du siger Manchester City? Ja, det vil jeg gerne se. Jeg siger Arsenal. Det vil jeg gerne se. Ja. Ikke som Arsenal tilhænger, men, men for Christian Eriksens skyld. Se, hvordan han vil kunne løfte det der, måske. Mm. Ja, jeg, jeg går med Anders. Jeg i Men så skal de sætte Frederik i. Ja, Men det tror jeg, han er med på Thomas Sommersberg. Det er godt. Så du går med Randers, Meta City og Arsdal. Nu hopper vi uh, lidt videre i, uh, i det her program. Vi skal endnu en gang høre fra den gode racer, og den her oh, gang yeah. er det i forhold til, hvad danskerne egentlig har givet England. Hvad kommer fra Danmark? Abba? Det var Swedish, ja. Huh? Rumor, I'm a Barbie girl. Oh right, a, a, uh, what else? Have, what has Denmark brought to this world? Hans, what, are the, what have Denmark brought to the table? Hans Christian Andersen. Great answer. Yeah. Do you, do you know who that is? Yes. Who I also do? He was, he was he was a Hans Christian Andersen. Yeah. What was he? He was right a. a uh, he's. He's. Uh, books about him and he he led the uh, Pied Piper and all that. Sorry. Uh, it was in the Pied Piper of Hans Christian. An who was Hans Christian Andersen? Oh, Hans Christian Andersen was. Pinocchio's dad. No, I didn't write Pinocchio. No, they weren't wasn't no. Pinocchio. No, but he was a writer. No, actually dad wrote uh, fairy tales. Exactly. Ah, oh. money claim. Ah, you're on the plane. What else, what them might brought to the table? Uh, hygge? Have you heard about that uh, Huber? uh hygge? Hygge. What's hygge? You have uh, I, <laughs> I remember like recently in, in in the British media there was a lot of talk about the Danish expression hygge which means it's another word for cozy. It's like oh, yeah. when you when you put off on a fire and you have eb Ebluscua and you have panaca and you well, Ebluscuer. What's that? That's like like like like, uh, like dough balls of dough dough balls. Put, yeah. <laughs> Why is that funny? That's what we get right. in Pizza Express dough balls. Right. Shut up, dogs! Just take the dogs yeah. off. Yeah. Shut up, dogs! You know, yeah, yeah. So ebliskewa, and and you eat it with marmalade and sh sugar. Nice. And, yeah, it's really nice. And yeah, it's just uh, hygge, hygge, is, is, hygge is is is is is almost like a state of mind. So that's a word, though. Yeah. What, what now, have they brought? Like, what we do Skoda right or, or, or, or no, Volvo? No, no. Ilot in Ilot. Yeah, not a great car. Yeah, no one's heard of it. What about SAGSAG or, or or or Vodafone? What have Denmark brought to oh, this country? I just told you, like hygge, hygge is Huguesing. Like, Erickson is a great player in he. Right, Have you met him? No. I would love to see you interview Ericsson. Maybe oh, you could get him I to could... say something for a, Is for it a... hard? He's he's a really nice guy. A really good guy. But it's hard to. A bit, a bit reserved. reserved. A bit, a bit reserved. <laughs> yeah. A bit reserved, sir. Yes. Getting Ram Relic's dead now. What would you ask Christian? What is Denmark broke to the table? Ah, oh, <laughs> he Ober Ugo, Uball. Double. <laughs> ah, fremragende. Han er et fremragende selskab, ham der. Ja, fantastisk selskab. Han har lavet mange vanvittige ting i sit liv. Ja, det kan vi jo... Skide i i øh... biler og sådan noget. Hva? Hva? Det, det, det, det lyder vanvittigt, ja. Det ved jeg ja. ikke, om er ja. en, en god ting. Han mistet, ja, det Han mistet hele sin rigdom. Og Nå. Øh, har en meget ung kone. Nå. Hun Nå. var med det første år. Hun var med det første år, jeg var derover. Hun var meget udfordrende. Med Hvad mener du med udfordrende? hun var meget udfordrende. Var øh, ingen. Kan du? Ja. Kan du udfordringen? Ja, hun er tydeligvis en og, øh, og, øh, og, og, og havde stadigvæk noget af den glød, vil jeg sige, over sig. Hun kommer og sætter sig på mit skød. Det, det, det er jo så året, inden vi optog det. Det er ikke med i dag. Og, og så bagefter så, så, så snakker vi jo så. Og, øh, og hun er hun kigger over på Razor Ruddock på et tidspunkt det her det er mens kameraerne er slukket og vi står ude i deres stue, og jeg er ved at pakke mine ting og gå hjem. Og så siger hun til Razer, så kigger hun på Racer og siger, jeg vil gøre med ham lige hvad du bærer mig om, siger hun så. Og så tænker jeg, jeg må ud herfra. Jeg har en kæreste, det går ikke. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, de er til. Nu fortæller jeg bare helt eksklusivt til jer. Hvad det var der sket? Okay. Ja. Okay. Det lyder rent og min min fotograf som var en englander, han var chokeret, da vi sad ude i bilen bagefter og tænkte er de til sådan noget du ved? Ja det ved vi jo ikke, Nej. Øh, vi vist, håber jeg... at man snart kan få lov til at komme over og besøge for eksempel uh, Racer. Racer. Ja. Ja. Det begynder at se lyser og lysere ud, så Nu skal vi jo ikke jinxe sig noget her, ja. men men pil han er lidt lidt lidt lidt høj haten nu kian, øh, men men skal vi lige prøve lige at og for ham i gang. Ja. Og inden du, du fortæller historien. Ja. Skal vi ikke lige se? Jeg ved, du har et lille klip med til os. Ja, her, så, lad, os kigge på det. ja. lad os kigge på det. Jeg har gennem svedt en skjorte. Læs kigge på det? Ja, du kan prøve at se her. her ja. Kan man se det. ja, der er godt med svedeplætter der. Øh... Og så den, den var jo den var helt ja. tør, da vi viste det på flyet. Ja. Og ryggen? Ja, den, den kan man ikke se så godt, fordi Nej. den er helt svedig igennem. Den er helt svedt det hele. Hjem, så det er lidt svært at se. Ja, det er klart. Hvad er årsagen? Ej, er helt vanvittig turbulens. Ja, det var ikke sjovt. Det, var ikke ja, det er sjovt. det værste, jeg har blivet vi, ja, vi, vi er på vej til England, ja, London. og vi skal til London. Vi skal lave en kamp på Wembley. Yes, nej. Nej, på Emirates. Emirates, ja. På Emirates, ja. Og du skal være noget vært. Står uden for stadion, ja. jeg skal kommentere, og vi flyver sammen derover. Og, øh, og det bliver sådan en lille smule, da vi tager afsted fra, fra København, men det bliver værre og værre. Øh, jo længere vi flyver vest på. Ja. Og øh, øh, jeg sidder godt nok og, og, og bider lidt mærke i, at det, det, der er lidt turbulens der. Og så lærer vi os Heathrow og øhm, og der er ikke været, der er ikke været, vi har ikke fået lov til at løsne, øh, vedder det? Sikkerhedsælen. Sikkerhedsælen. Sikkerhedsælen. Ja. på noget tidspunkt. Så det, det, det, det er sådan lidt usædvanligt selvfølgelig, men øh, der har været meget blæst. Så jeg kigger ud af vinduet. Og, øh, og Kieran sidder ved siden af mig. Jeg, jeg sidder, sidder i midten. Ja. Du skal ja, ja, ved siden. traumatiseret Kieran sidder i ja, ja. Og jeg sidder og kigger ned, og så, øh, så får jeg øje på... Øh, jeg går lige og holder øje med sådan forskellige øh, landkendinger. og sådan noget der. Så jeg, jeg får øje på øh, Wimbledon-stadion. Jeg tager mit, øh, sin folder op, og så sker jeg lige øh, tennisstadion mm. derude. Og så tager jeg billeder af det. Så kan jeg godt se, at vi kommer lidt længere... Og Kieran er meget stille på det her tidspunkt. At, at vi kommer forbi sådan en lille sø. Den er ikke særlig stor. Men der er altså skum på søen, det, det, det sker aldrig, det sker ikke. Så tænker jeg så, okay, der er pivende vind i dag. Og så, og så er vi på vej til at lande. Og, og, og så forbereder man sig på landing. Det er lige før, når man er ude at flyve, at man lige tager, tager fødderne op, fordi man, man har den der fornemmelse af, at nu er der touchdown. Og Kieran, hvad sker der så? Jamen, så letter vi igen. Ja, det gør vi. Fordi vi bliver simpelthen presset tilbage i sæderne, og han giver fuld speed, og vi når aldrig den der uh, touchdown Nå. der, og den der følelse det er, der. vi letter simpelthen igen. Ja, det ja. Det, er jo, det er jo fordi, det blæste for meget jo. Og, og, og det er der, det er det, der sker de efterfølgende 45 minutter, det er det værste. Hvor vi flyver forholdsvis lavt, hvor vi cirkulerer rundt, for at, at få lov til og så forsøge at lande igen. Nøj, men. Og man kunne bare mærke flyet, det bare hele tiden. Og den der, den der lyden af motoren, der nærmest er på overarbejde, det er ligesom du ved, en, en bil i første gear, hvor man bare holder den nede mm. og ikke skifter gear. Det var sådan, jeg havde det, da jeg sad derinde. Ikke? Og så rystede det, og jeg, jeg har aldrig svedt så meget i, i mit liv, hvor jeg ikke har lavet noget. Og jeg jeg, kunne mærke jeg, jeg, jeg, jeg sidder tid. og prøver at, at berolige Kian med gamle historier og anekdoter fra alle de gange, jeg har prøvet de her ting Oi, før. Ja, ja, ja, det hjalp ikke. Det hjalp ikke ja. rigtigt. Rigtig. Ja. Ja. Så hører vi også så hører vi jo de her lyde fremfor. Ja hvor ja. folk bliver dårlige og sådan Det hjælper jo ikke på ham overhovedet. Og det der med, at jeg sad i midten, var på en eller anden måde sindssygt klaustrofobisk, fordi hende, der sidder til højre for mig, kender jeg ikke og pil sidder der, og jeg føler mig simpelthen så... Jeg kan, jeg kan jo ikke røre mig, og, og sveden, den havler af ja. mig, og jeg kan mærke, hvordan det drøber ned fra min ryg og ned mellem mine baller. Ej, jeg kan bare se det. Jeg kan Fuldt. bare se, at altså, sveden, den, den vælter ned af kirerne. Ej. Ej, det, det er ikke godt, det her. Det er simpelthen ikke godt, det her. Hvordan kan du arbejde på, på dagen? Der den, den skjort, du viste lige her. Ja. Vi, lander jo. vi lander jo, sikkert. Ja, vi lander, vi sikkert, vi lander og, sikkert, og øh, så får vi noget morgenmad, og der er heldigvis noget tid, til vi skal på, så, Men jeg ender jo med... Heldigvis er det jo en, det er koldt så jeg har min store jagt på, så jeg ender med at have en trøje på, som <laughs> man ikke rigtig kan se. Okay. Og at det min, jeg kan slet ikke have mit tøj på, Nej. som jeg egentlig havde. Nej, det kan... jeg... Men hvordan har du haft det med at flyve siden? Egentlig fin nok. Hmm. Det, var bare, det var bare forfærdeligt virkelig perfekt. Han var rystet. Ja. Og så du kommer ind i Heathrow, så tager han alt sit tøj af, fordi ja. han sveder. Så siger du, du kan ikke stå nøgen herinde i Heathrow. Er jeg står ikke nøgen. Du står der i nøgen overkrop ja, i hvert fald. Okay. Det synes englænderne er nøgen. Ja, det synes de, ja. det. Ja, er det er rigtig der er forskellig forskellige der. Så inden vi optager den der video, så tager du den der hvide t-shirt på, som ja. du havde som ekstra. Ja. ja. ja. Men det, vi, vi gør det så snart på. vi kommer ud, ja. så alle de der mennesker der kommer ud efter os, der står jeg jo bare og lidt vild i hovedet og men jeg står i på. Selvom selvom at det lyder som en forfærdelig tur det her. Så savner vi at flyve til England. Gør vi det jo, vi gør... Årligt, det gør vi ikke. Det var forhåbentlig ikke længe. Nej. Så kan vi komme afsted igen. Så kan igen. vi komme sted igen og ud og rapportere ude fra stadion. Og, og, og, og, og der er jo det der med at kommentere off-tube. Som, vi, som det hedder, når man sidder inde i et studie, mm. og så til on-site, når ja, man sidder ja. derude. Altså, det giver noget ekstra. Man kan beskrive folk, der sidder på stadion. Man kan beskrive, at man lige var nede forbi den der, at man gik den vej hen til stadion. Og folk, der sidder derhjemme, der har måske været ude og, og besøge Emirates, eller, eller, eller hvad, det, er, de sidder så? og genkender der. Jamen, det er der Kieran står. Han står der dernede foran, dernede ved gangbroen, og ja, så videre. Ja, ja, ja. Ikke? Altså, man danner sig de her billeder, og det er også vores, komment... altså, som kommentatorer har vi også den opgave at skulle give genkendelse til folk, der sidder derude. For eksempel, øh, ja, vi var lige nede forbi, øh, så gik vi forbi ved Albert ikke? og så, uh, poppen, og der, der var masser af mennesker og alt sådan noget der. Så får man jo den der stemning. Det, det kan vi ikke give det samme, når det er, vi sidder ofte. Vi Nej. kan prøve at give noget andet jeg håber så meget for dig. Vi har jo FA Cup-finalen på vores kanaler, når det er det, skal spilles. Jeg håber, at du skal overkomme til den til den tid. Ja, jeg håber også. Det, det, det er faktisk mig, der skal kommentere den. Jeg håber også, det bliver ja, gør vi ikke det? Ja. Nå, inden det her program er slut for i dag, årets sidste udsendelse, så skal vi lige et uh, sidste smut til England og høre uh. fra Neil Ruddock. Og uh, denne gang handler det om Alan Shearer's minibar, tror jeg. You know, you know different players, yeah. like Alan Shearer is your yeah. mate, yeah. Al. Do you call yeah. Al? Shoxy. Shoxy. 'Cause you're shocked when you meet him. Are you shocked? He's a bit shocked, as in oh, shock. Is he? Because he's a bit. Oh, is he? Yeah. Do you have any story it, fun stories about Al? No, he's too he's too powerful in the media. He's he's lawyers. I don't go. to walk walk. Oh no. I don't walk out and. I don't want to get sued. <laughs> But now Alan's uh, Alan nickname Shocky because you meet him, you're very shocked out. how mad he is. Mm. He just he's uh, he wouldn't be my friend if he was noble. Yeah. Something about you, that you... Uh, that you I think he chopped his toes off once. Yeah, that was the story I, I was going for. Was he that turned, before or after you, you were Southampton. That was, Southam <laughs> was at Southampton. You, you were teammates, perhaps, then. We were teammates at Southampton for yeah. four years. Um, Alan Shearer's, uh, so he... Um, we'd run out of booze. So I went into his room and a mini bar. So yes, I was I in the room, so... He was in his bath, so I jumped into the room, picked his mini minibar, and ripped it off the wall. Okay. <laughs> went running down. Like the the whole thing. Yeah, just yeah. We run down the hotel. And that's when the glasses were falling off behind me on the and he'd come running behind me yeah. and tread on all the glasses and three of his toes and his left foot was all just hanging on by skin. You kidding? No, nope. He was about eighteen, nineteen. We had to went to take to take him to hospital to have his toes sewn back on. Are you serious, <laughs> no, Fraser? I'm serious. One of the greatest Goals, goals yeah. in the world. Yeah, yeah. 260 Premier League unleashedly, goals, unleashedly and red. your his and nearly ruined, almost ruined. Nearly ruined thing. his career. Eighteen. They're laughing. Can you still, still see see see? Oh, them? I don't know. Right in the right them right in the trot. You know, which which leg? You know Let's if, like if you had the foot here. Left or, foot, left foot, them free. Yeah. They were all just hanging on by skin. You know, you know if you drop a glass, you know the the bottom bit, the jagged edge. Yeah, yeah, yeah. Which is the the, the top bit? even yeah. went one lip. So what were the repercussions for you? Like did the manager say anything? Uh, he was only 18. Like you'd never yeah, know that. Yeah, we didn't know he was going to be brilliant. No. So, he's only 18, Don't worry about him. <laughs> <laughs> But when did you know that he was going to be like? This... Oh, when he was about 17. He scored that trick. His debut. He scored actually against Arsenal. He's When he was 17. When he was 17. <laughs> Åh, <laughs> oh, det er dejligt gensyn, det her, synes jeg. Ja, sounderazer. Ja. Skal vi ikke uh, tage kontakt uh, til ham på et eller andet tidspunkt jo. og, og, og finde ud af? Er og hans kone. Og hans kone. Det var ikke mig, du. Ikke det. det er Nå, farligt. Det, det, ikke dig. det er for farligt. Okay. De her. det var det hele for den denne gang. Synes jeg, har I mere på hjertet, eller er vi, er vi kommet godt omkring det hele? Jeg er færdig. God jul. Det er jo, ja, god jul. Ja. Ja, det er på ja, ja, ja, ja, det har jeg. Jeg har faktisk været lidt tidligt ud den her gået. Er det rigtigt? Der? Ja. Jeg ved ikke, med det ved jeg ikke, hvorfor. for. med tilgæt bare. En gang imellem skal man jo være, ja. være god af altså. Og det ja. har du også, Kieran? Ja, jeg har købt alle skal. Sådan. Nå, jamen skal vi så ikke bare sige til folk, der er hjemme, at uh, tak fordi I så med. Og uh, husk, at der er rigtig mange gode andre ting inde på Dplay. Der er fodboldquizzen, mm -hmm. Superliga-hjørnet, der er uh, Radiotur. Radiotur blandt andet, det Radiotur. har I uh, lige optaget. Der er Købmennes Klub og Kieran, der er også nogle andre ting, man kan se på Dplay. God krimi, rigtig god krimi, det, det passer kan... rigtig godt til juletiden her. Det gør det nemlig. Så øh, ellers her fra øh, Get In Talk Show, vil vi bare sige rigtig god jul og godt nytår til jer, alle sammen. Programmet blev præsenteret af d